Det svenska tv-programmet Kaskad kammar hem Guldrosen, det finaste priset vid tv-festivalen i Montreux. Framför kameran i detta musikaliska och koreografiska underhållningsprogram står bland andra Lil Lindfors, Jan Malmsjö, Lena Söderblom och Gordon Marsh och så sångerskan Ötha Kitt med den mörka, sensuella rösten. Och bakom produktionen står Åke Falk. Men är det han ensam som ska gratuleras till framgången? Nej, det är det inte jag har haft fantastisk hjälp av, av ähm, artisterna förstås som är med och äh, av, av dirigent och av, av koreograf inte minst äh, och framförallt av äh, en mycket, mycket bra avdelning på Sveriges Radio som heter TV-stekniker. Fråga Lund heter ett nystartat program i tv som leds av Jan Öyvin Svan. Professorerna Sten von Friisen och Carl H. Lindroth och docenterna David H. Ingvar, Jörgen Weibull och Gerhard Benz svarar på frågor. I det första programmet bland annat om svenska svär mer än andra och varför klockan går med sos. 1962 jobbar näringslivet hårt för att få till stånd en kommersiell tv-kanal som ska existera bredvid den statliga efter engelsk förebild. 40 storföretag bildar ett bolag som ska verka för kommersiell tv, men tiden, eller möjligen politiken, är inte alls mogen för reklam-tv. För tv-tittare runt om i västvärlden passeras en milstolpe den 23 juli. Via satelliten Telstar kan europeerna för första gången se en direktsändning från USA. Och amerikanerna kan i sin tur se program från flera europeiska länder. Bland annat från svenska Gällivare. Där tränar hylandvärdinnan Katarina Videll myggviftning inför sändningen. Italien som kommer med sitt inslag efter Sveriges... Eh, ska nämligen kommentera detta myggviftande på Sicilien. Vad visar de annars från Sicilien? Vet du? Det? Eh, de visar bland annat en fiskeflotta. Mer vet jag tyvärr inte. Och eh, Mailys Skaltje. Du är stjärna i föreställningen ikväll. Eh, vad är ditt bekymmer? Ja, mitt största bekymmer är att jag blir våt. Jag är tvungen att sitta på myren på knä. Jag har ju suttit i tre dagar nu. Fast när jag börjar få vanan. Och så regnade det ordentligt igår också? Det gjorde det, ja. Jag var ju Har du några torra kläder idag nu då? Det har jag. Jag har haft dem i torrklubb. Hur många gånger har du repeterat? Ja, jag har tyvärr inte hållit reda på det. Men... Det, dagar, det är åt dagar. Ja. Och det är många gånger varje dag? Det är det. Kan du nu hur du ska göra? Ja, jag tror det. Och vad ska du göra? Jag ska mm. hålla en kall. <laughs>